Kapittel 12. «Og Jehovas ord fortsatte å komme til meg, og det lød, «Menneskesønn, midt i et opprørsk hus bor du. De har øynene å se med, men ser i virkeligheten ikke. De har ører å høre med, men hører i virkeligheten ikke, for de er et opprørsk hus. Og du, menneskesønn, lag deg opppakning med tanke på landflyktighet, og gå i landflyktighet om dagen for øynene på dem, og du skal gå i landflyktighet fra ditt sted til et annet sted, «for øynene på dem.» «Kanskje kommer de til å se, skjønt de er et opprørsk hus.» «Og du skal bringe ut din opppakning, liksom opppakning med tanke på landflyktighet, om dagen, for øynene på dem.» «Og du skal selv gå ut om kvelden, for øynene på dem, lik folk som blir ført bort til landflyktighet.» «For øynene på dem skal du bryte deg gjennom veggen, og du skal bringe opppakningen gjennom den.» «For øynene på dem skal du bære den på skulderen.» «I mørket skal du bringe den ut.» dit ansikt skal du dekke til, så du ikke ser jorden, for til et varsel har jeg gjort deg for Israels hus. Og jeg gikk i gang med å gjøre slik som jeg hadde fått befaling om. Min opppakning brakte jeg ut om dagen, liksom opppakning med tanke på landflyktighet. Og om kvelden brøt jeg meg gjennom veggen med hånden. I mørket brakte jeg den ut. På skulderen ba jeg den, for øynene på dem. Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig om morgenen, og det lød, «Menneskesønn, har ikke de som er av Israels hus, det opprørske hus, sagt til dig: “vad gjør du?» Si til dem, «Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Når det gjelder høvdingen, så lyder dette utsangene mot Jerusalem og hele Israels hus som er midt iblant dem.» Si, «Jeg er ett varsel for dere. Slik som jeg har gjort, slik skal det bli gjort med dem. I O høvdingen som er mitt iblant dem, på skuldren skal han bære opppakningen i mørket og gå ut. De skal bryte sig gjennom muren for å bringe opppakningen ut gjennom den. Sitt ansikt skal han dekke til, for at han ikke skal se jorden med sitt øye. Og jeg skal visselig bre ut mitt nett over ham, og han skal bli fanget i mitt fangstgarn. Og jeg vil føre ham til Babylon, til kalderenes land, men det får han ikke se, og der skal han dø. Og alle som er rundt omkring ham til hjelp og alle hans herreavdelinger, skal jeg spre for alle vinner, og jeg skal dra ut et sverd etter dem. Och de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, når jeg sprer dem blant nasjonene, og likefrem strør dem ut blant landene. Og jeg vil la noen få menn av dem bli tilbake etter sverdet, etter hungersnøden og etter pesten, for at de kan fortelle om alle sine vedestyggeligheter bland de nasjonene som de skal komme til.» O de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Og Jehovas ord fortsatte å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, med skjelving skal du spise ditt brød, og med uro og med engstelse skal du drikke ditt vann, og du skal si til landets folk, «Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt til Jerusalems innbyggere på Israels jord. Med engstelse skal de spise sitt brød, og med forferdelse skal de drikke sitt vann» for dets land skal legges øde og tømmes for det som fyller det, på grunn av den vold som øves av alle som bor i det. Og de bebodne byene skal bli herjet, og landet skal bli en øtslig ødemark. Og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Og Jehovas ord fortsatt å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, hva er det for et ordspråk dere har på Israels jord, når dere sier, «Dagene forlenges, og hvert syn har gått til grunne?» Si derfor til dem, «Dette er den suverene Herre Jehova har sagt. Jeg skal visselig få dette ordspråket til å opphøre, og de skal ikke mer bruke det som et ordspråk i Israel. Men tal til dem, «Dagene har nærmet seg, og det som vært syn gjelder. For det skal ikke mer vise seg å være noe verdiløst syn eller noen tvetydig spådom innenfor Israels hus. For jeg, Jehova, skal tale det ord jeg skal tale, og det vil bli utført. Det skal ikke mer være noen utsettelse, for i deres dager, du opprørske hus, skal jeg tale et ord og visselig utføre det, lyder den suverene herre Jehovas utsagn. Og Jehovas ord fortsatt å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, se, de som er av Israels hus sier, det syn som han ser er mange dager unna, og det er tider han profeterer om.» Si derfor til dem, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Det skal ikke mer være noen utsettelse når det gjelder noen som helst av mine ord. Det ord jeg skal tale, det skal også bli utført, lyder den suverene Herre Jehovas utsang.